Az árnyak ítélő széke G.M. de Nogaré úr, lovag, törvénytudós és pecsétőr minden éjszaka a kései órákig dolgozott szobájában, amint egész életében szokta volt tenni. És Dártoá minden reggel arról értesült, hogy ellenségét tökéletes egészségben látták, amint szilárd léptekkel hóna alatt irataival ment a királyi palotába. A grófnő szemrehányó pillantásokat vetett udvarhölgyére. Legyen türelemmel, asszonyom. Egy nagy tucat, az tizenkét kis tucat, s ha hetenként két tucatot éget el, akkor... De a türelem nem tartozott mahaut erényei közé, és már igen lesújtó véleményt kezdett formálni a fáraó kígyója mérgének halált okozó tulajdonságai felől. Persze kérdéses, hogy a mérgezett gyertya eljutott-e a rendeltetési helyére. Nem történt egy csere vagy tévedés, s valamelyik szolga nem éppen ezt a gyertyát lomolta el. Mahaut csak akkor lett volna biztos az eredmény felől, ha saját kezével tűzi a gyertyát a karos gyertyatartóba. A nyelv az nem tévedhet, asszonyom, csítította Beatrice. Mahaut nem nagyon bízott a varázslatban. Igen, költséges fortéljók, így gyatra eredményekhez mérten. Többet ér egy jó kis méreg a szájonát, nem pedig füst formájában. Mégis, mikor este Beatriz megjelent a kézi gyertyatartóval, nem mulasztotta el megkérdezni némi aggodalommal a hangjában. Biztos, hogy ez nem a törvénytudók gyertyái közül való? Dehogy, asszonyom, nyugtatta meg Beatriz. Egy május végi reggelen azonban Nogaré szokásától eltérően késve érkezett a tanácsba, s akkor lépett a terembe, amikor a király már elfoglalta a helyét. A pecsétőr bocsánat kérően igen mélyen meghajolt, s eközben olyan szédülés fogta el, hogy meg kellett kapaszkodnia az asztalban. A legsürgősebb ügy éppen ekkor a pápaválasztás volt. A pápai trón immár négy hete gazdátlanná vált. A bíborosok ötödik kelemen végső utasítása értelmében, Carpentrasban gyűltek össze a konklávéra, ahol véget nem érő csatározás folyt. A francia király álláspontját és terveit mindenki jól ismerte. Szép fülöp azt akarta, hogy a pápasága ügyében Avignonban maradjon. Azt akarta, hogy a pápa, ha lehetséges, francia legyen. Azt akarta, hogy az a hatalmas politikai szervezet, amelyet az Egyház képvisel, ne árthasson a királyságnak, amint oly gyakran előfordult. A világ minden tájáról, Itáliából, Franciaországból, a Pireneusi félszigetről, Szicíliából, Németországból, Kárpentráz vagy összegyűlt bíborosok, 23 csak nem annyi táborra szakadtak, ahányan voltak. Csatározásukat teológiai viták, érdekellentétek és családi nézeteltérések táplálták. Főleg az olasz bíborosok, a Kajatánik, Kolonnák és Orzínik között dúlt, engesztelhetetlen gyűlölet. Ez a nyolc olasz bíboros, mondta Marény. Csak abban egyezik meg, hogy újra Rómába akarják telepíteni a pápaságot. Szerencsére egyetlen választható pápa jelölt nevében sem tudnak megállapodni. Ez a megállapodás idővel még létrejöhet, jegyezte meg Valoá grófja. Éppen ezért nem kell időt adnunk nekik, felelte Márény. Nogarét ekkor hányinger fogta el, gyomra elnehezedett, és emiatt alig kapott levegőt. Ki akart egyenesedni, de izmain nem engedelmeskedtek akaratának. majd rosszul elmúlt, mélyeket lélegzett és homlokát törölgette. Róma minden keresztény számára a pápa városa, jelentette ki Charles de Valois. Róma a világ közepe. Ez nyilván megfelel az olaszoknak, de nem a francia királynak, vetette ellen Marint. Kegyelmed mégsem alkothatja újra évszázadok művét, engörrend uram, s nem akadályozhatja meg, hogy Szent Péter trónja ott álljon, ahol ő megalapította. De ha a pápa Rómához ragaszkodik, akkor sem maradhat ott, kiáltotta Marín. Menekülnie kell a pártviszályoktól feldúlt városból, és valamelyik várban kell meghúzódnia, olyan csapatok védelme alatt, amelyek nem is a sajátjai. Sokkal inkább biztonságban van a mi jó Vilnöv erődünkben, a rön túlsó partján. A pápa Avignoni székhelyén fog maradni, szögezte le a király. Jól ismerem Francesco Caetánit, kezdte újra Sár de Valois. Kiváló és nagy tudású férfiú, akire lehet némi befolyásom. Egyáltalán nem kívánom ezt a Caetánit, mondta a király. Bonifác családjához tartozik, és felelevenítené az Unám a téveigéseit. Fülöp, Poátyé grófja, Keszek felső testével előrehajolva mutatta, hogy teljes mértékben egyetért apjával. Azt hiszem ebben az ügyben éppen eleget intrikálnak ahhoz, hogy az egyik megsemmisítse a másikat, mondta. Nekünk kell kitartóbbnak és szilárdabbnak maradnunk. Némi hallgatás után szép fülöp Nogaréhoz fordult. Az rendkívül sápadtan ült és kínlódva lihegett. A tanácsát kérem, Nogaré! Igen, ször, nyögte erőlködve a pecsétőr, remegő kézzel simította végig homlokát. Kegyeskedjék megbocsátani, ez a fullasztó hőség de hisz nincs is meleg jegyezte meg Húgda Bovill. Nogárén nagy erőfeszítéssel elhaló hangon suttogta. A királyság és a hit érdeke kívánja az ilyen értelemben való cselekvést. Elhallgatott. A jelenlévők meglepődtek, hogy a pecsétőr ilyen röviden szólott, s ilyen homályosan fejezte ki magát. Az öntanácsa, Marint? Ajánlanám ször, hogy Kelemen pápa kinyilvánított akaratát hozva fel ürügyül, amelynek értelmében földi maradványait Gályán be kell szállítani, sürgessük meg kisé a konklávé döntését. E Egy kegyes küldetéssel Nogári úrat lehetne megbízni, felruházva a szükséges hatalommal, s illő fegyveres kísérettel ellátva. A kíséret biztosítani fogja a hatalmat. Charles de Valois elfordította a fejét. Ő helytelenítette ezt az erőpróbát. – És ez sietetné a házasságom érvénytelenítését? – kérdezte Navarrai Lajos. – Hallgasson, Lajos! – intette le a király. – Ezen is munkálkodunk. – Igen, ször! – szólalt megváratlanul Nogaré, anélkül, hogy tudatában lett volna, hogy beszél. Hangja rekedt és halk volt. – Öntudata összezavarodott, és a tárgyak eltorzultak szem előtt. A terem boltívei oly magasak lettek, mint a Szent chapel mennyezete. Aztán hirtelen összezsugorodtak, és oly alacsonyá váltak, mint azok a pincék, amelyekben a foglyokat szokta vallatni. – Mi történik? – kérdezte, és megpróbálta feltépni a köntösét. Hirtelen összerándult, térde a hasához szorult, feje előre csuklott, és keze görcsösen markolt a mellébe. A király felállt, a többiek úgy szintén. Nogaré folytottan felkiáltott, majd heves hányás közepette, a földre zuhant. Húgdő de Beauville a főkamarás vitte haza a palotájába, ahol azonnal megjelentek a király orvosai. Hosszasan vizsgálgatták a beteget. A királynak tett jelentésükben semmi érdemlegeset nem tudtak mondani, de a királyi udvarban meg az egész városban csak hamar egy ismeretlen betegségről kezdtek suttogni. Méreg, állítólag a leghatásosabb ellenmérgeket alkalmazták. A királyság ügyei ezen a napon függőben maradtak. Mikor Mahaut grófnő meghallotta a hírt, csak annyit mondott. Jól van, most fizet és asztalhoz ült. De beatrice egy teljes hat darabból álló öltözéket ígért, inget, alsó és felső ruhát, köntöst, kabátot és köpenyt, mindezt a legfinomabb kelméből, ráadásként egy övön függő szép erszényt is, ha a pecsétőr elhalálozik. Nogaré valóban fizetett, már órák óta senkit nem ismert meg. Görcsökben vonagló testtel kínlódott az ágyán, és vért köpött. Még annyi ereje sem maradt, hogy egy tál fölé hajoljon. Szájából a vér egy összehajtogatott kendőre csorgott, amit egy szolga időnként kicserélt. A szoba tele volt emberekkel, barátok és szolgák váltották egymást a nagybeteg mellett. Az egyik sarokban alattomos és sugdolódzó csoport alapult, alakult ki. A rokonok, akik a bútorzatot felbecsülve, a rájuk váró koncra gondoltak. Nogári látogatóit csak a messze távolban, ok és értelem nélkül imbolygó, ködös szellemeknek látta. Most másféle látomások nehezettek rá, és ezeket csak ő láthatta egyedül. Az egyház község plébánosának, aki ellátta a haldoklók szentségével, gyónás helyett csak hörgött, és érthetetlen szavakat motyogott. Vissza, vissza! üvöltötte rémülten, amikor megkenték a szent olajjal. Az orvosok oda rohantak az ágyához, az örjöngő nogaréd út szemmel vonaglott fekhelyén, és iszonyú árnyakkal hadakozott. Belépett a rémségek virodalmába. Emlékezete, amely többé már nem szolgálhatta, hirtelen kiürült, mint a felfordított és eldobásra ítélt palack, s felidézte az összes halátusát, amelyet látott, és minden pusztulást, amelyet ő rendelt el. Akik meghaltak a vallatókamrákban, kamrákban, a börtönökben, a lángok között, meghaltak kerékbetörve vagy a bitókötelén, mind-mind benne tolongtak, és még egyre jöttek, hogy másodszor is meghalljanak. Kezével torkát szorongatva erőlködött, hogy eltaszítsa az izzó vasakat, amelyeket annyiszor látott csupasz melleken sisteregni. Lába görcsbe rándult, és hallották, amint felordít. A csípőfogó vigyétek el, írgalom! Kihányt szagát áldozatai vérének érezte. Így történt, hogy Nogari élete utolsó órájában végre mások helyében érezte magát. Ez volt a büntetése. Nem a magam nevében tettem, csak a király, a királyt szolgáltam. Ez a jogtudós még a haláltusa ítélő széke előtt is egy utolsó pert próbált megnyerni. A jelenlévő kevesebb megindultsággal, mint kíváncsisággal, és több undorral, mint részvédtel figyelték, hogyan távozik a más világra a királyság egyik igazi gazdája. Este felé kiürült a szoba. Egy borbély, meg egy domonkos rendi szerzetes maradt csak nogaré mellett. A szolgák az előcsarnok csupasz földjére feküdtek, és a köpenyüket fejükre húzták. Bovélnak át kellett lépni az alvókon, amikor a király megbízásából az éj közepén megérkezett. A borbétól kérdezősködött. Semmi nem használ, mondta halkan a borbély. Kevesebbet hány, de továbbra is félrebeszél. Már csak azt várjuk, hogy Isten magához szólítsa. Csupán az elgyengülten hörgő nogaré látta a halott templomosokat, akik a sötétség mélyén vártak rá. Vállukra vart keresztel sorakoztak egy mély szakadékok között vezető kopár út mentén, amelyet mágják fénye világított meg hogy megismertessék magukat vele, aholtak az ő hangján szólaltak meg, s ő nem ismert rá a saját hangjára. Igen, ször, holnap indulok. Bovilnek a korona üreg szolgájának összeszorult a szíve, és fogatkozott, hogy az elsuttogott szavakat elismétli a királynak. De Nogari hirtelen felült. Előreszegezte az állát, nyakát megfeszítette, és rémítő hangon ordított fel. – Eretnek fia! – Buvil a dominikánusra nézett, és mindketten keresztet vetettek. – Eretnek fia! – ismételte meg Nogaré, és visszaroskadt párnáira. Az önmagában hordozott s őt az utolsó ítélet felé vezető hegyek és völgyek tágas-tragikus tartományában Nogaré ismét elindult a nagy útra. Egy szeptemberi napon, Itália vakító napja alatt 600 lovas és 1000 gyalogos élén lovagolt, anángi sziklája felé. Mellette haladt Skiára kolonna, 8. Bonifác eskütt ellensége. Az a férfi, aki inkább három éven át evezett egy barbárgáján, sem, hogy megkockáztatta volna a visszatérést a pápaságba. És Thiery de Hirszon is ott volt a menetben. A kis Anángni város önként nyitotta meg kapuit a jövővények előtt, akik a székes egyházon keresztül menve előzőlötték a kájtáni palotát és a pápai lakosztályokat. A pápa a 88 éves akasztán fején tiarával, kezében keresztel, magányosan ült egy hatalmas, üres teremben, s látta, miként tör rá a fegyveres horda. Amikor lemondásra akarták kényszeríteni, csak ennyit mondott. Íme, itt a nyakam, íme, itt a fejem, meghalok, de pápaként fogok meghalni. Skiára kolonnal vaskesztyűs kezével a pápa arcába vágott, és Bonifác rákiáltott Nogaréra. Eretnek fia! Eretnek fia! Én akadályoztam meg, hogy megöljék, nyöszörgött Nogaré. Még mindig védekezett, de nem sokkal később zokogni kezdett, amint hogy Bonifác is zokogott, amikor lerángatták trónjáról. Nogaré ismét a másik helyén volt. Az akpápa elméje nem tudott megbirkozni a merénylettel és a sértéssel. Mialatt Rómába hurcolták, gyermekként sirdogált, Aztán örjöngő téboly fogta el, káromolta mindazokat, akik közeledtek hozzá. Majd négy kézláb vonszolta magát a szobában, ahol őrizték. Egy hónappal később meghalt, s Dürohamában visszautasította az utolsó szentségeket. A domonkos rendi szerzetes, sűrű keresztvetések közepette hajolt Nogáré fölé, és nem értette, hogy az egykori kiátkozott miért utasítja most vissza oly makacsul az utolsó kenetet, amit néhány órával előbb már feladtak neki. Buvill eltávozott. A borbély tudta, hogy csak a halott öltöztetésekor lesz rá szükség, és most le-lecsukló fejjel szundikált a székén. A dominikánus időnként félbehagyta a rózsafüzér morzsolgatását, és elkoppantotta a gyertyát. Hajnani négy óra felé Nogári ajka megmozdult, és erőte, erőtlenül tagolta. Kelemen pápa, Gíom Fülöp király, nagy barna lapos ujjai a takarót karmolázták. Égek, revekte. Az ablakok már szürkén derengtek, a hajnal félénk fényében, s a zajna túlsó partján vékony hangon megcsendült egy harang. Az előcsarnokban motoszkálni kezdtek a szolgák. Egyikük becsoszogott és kitárta az ablakot. Párizsnak tavasz és friss levél illata volt. A város zagyva lármával ébredezett. Nogaré halott volt, és keskeny vércsík száradt orlikai alatt. A dominikánus megszólalt. Isten magához vette.